és még mindig a kombinókról, mert újra meg újra a kombinókról, mert mindig kell egy bulvár téma, ami tematizálja a politikai sajtót. Nem titkos a kombinó szerződést, csak regisztrálni kell a Siemens ZRT hozzájárult ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzák a kombinó villamosok szállítási szerződését. A BKV ZRT tájékoztatása szerint a szerződést bárki megtekintheti azt követően, hogy telefonon bejelentkezik a közlekedési cég Akászfa utcai székházában. A Fidesz szerdán felszólította Demszki Gábort, hogy néhány napon belül hozzák nyilvánosságra a kombinók szállítási szerződését. Winter Mantel Zsolt, az ellenzéki párt frakció vezető helyettese a független hírügynökségnek elmondta, a szerződést azért kell mindenki számára elérhetővé tenni, hogy kiderüljön, a a hibás teljesítés miatt milyen kártérítést kell fizetnie a gyártónak. Ara is fényderülhet, volt a -e teljesítési határidő, illetve a főváros részéről volt-e kérés a határidő módosítására, előrehozására tette hozzá. Demszky Gábor hétfőn azt kérte a BKV elnökétől, hogy vizsgálják meg a kombinók meghibásodása, és ennek forgalomra gyakorolt hatása fenntarthatóvá teszik-e még a címessel kötött szerződést. A főpolgármester még szombaton azt mondta, ha még egyszer akár 5 percre is le kell állnia valami hiba miatt egy kombinónak, akkor valamennyit visszaküldik a szímesznek. Egyelőre nem tudni, hogy a szerződés alapján van-e erre lehetőség. Üdvözöljük az Éter Éterben lakos Imre Imrét, aki a Városi Üzemeltetési Bizottságnak az elnöke, és Wintermantel Zsoltót, aki a Fidesznek a frakcióvezető helyettese. haló. Jó, Jó estét! Kívánok! Először is azt kérdezném meg Wintermantel Zsoltól, hogy akkor ezek szerint Önök elégedettek, hozzáférhető ez a szerződés. Természetesen, ha hozzáférhető lesz a szerződés, akkor elégedettek leszünk az az eljárás, miszerint a BKVRT-nél regisztráció után betekintést engednek a szerződésbe, amely egyébként több mint 300 oldalas és angol nyelven elérhető, és erről másolatot nem engedene készíteni, addig ez nem minősül nyilvánosságra hozatalnak. Nyilvánosságra hozatalnak akkor tekintjük, hogyha ezt a megfelelő formában, ahogy ezt a törvény egyébként előírja, a kérelmező kérésére és olyan adathordozón, ahogy ezt a kérelmező kéri, és eh, hozzáférhető, nem csak betekintést engednek, hanem ezt meg is lehet kapni. Ha ezt tanulmányozni lehet, akkor majd úgy gondoljuk, hogy eleget tettek a nyilvánosságra hozatalnak. Az, hogy előzetes regisztráció után egyébként nem tudom, hogy jogszerűen e személyes adatot elkérve a BKV, mert ugye a BKV székházába csak úgy lehet bejutni, ha valaki személyi azonossági igazolja magát a portánál, egy ilyen tortúrán keresztül lehet csak hozzájutni, azt mi nem tekintjük nyilvánosságra hozatalnak. Ha jól fordítom, akkor ő úgy jelző, hogy fékeket raktak ebbe a többek közben, hogy angol nyelven van, hogy ez nem letölthető, magyarul senki nem fog elolvasni 300 oldalt egy képernyő előtt ülve, és csak azok tudják eleve elolvasni, akik angolul tudnak, valamint csak betekintés. tehát nem a szerződés egészen. Nagyjából ezek a fő problémáik. Hát nagyjából igen. Az, hogy angol nyelven születik egy szerződés, az önmagában nem baj, a nemzetközi jogban használatos nyelv az angol, bár azt gondolom, hogy Magyarországon még mindig magyar a hivatalos nyelv, ettől függetlenül ennek el lehet készíteni, vagy készíteni a hivatalos, szakszerű, jogi, közgazdás nyelvezettel, magyar fordítása, ez önmagában még nem probléma, az, hogy ebbe csak betekintést engednek, tehát be lehet menni a székházba, és egy sötét szobába lehet lapozgatni a szerződést, ha valakinek jó memóriája van, akkor esetleg megjegyezheti annak tartalmát. Ez szerintem nem a nyilvánosságra hozatal, így 2006-ban az információs társadalom felvirágzásan a küszöbén. Értem. Az internetre miért nem lehet kitenni? nagyon egyszerű kérdés. A lakos Imréttől kérdezném, akkor ugyanezeket. Nagyjából a, avval a megkötéssel, hogy miért kell regisztrálni ahhoz, hogy hozzáférjünk ezekhez az információkhoz, miért nem készült ebből egy magyar fordítás, eh, illetve miért csak egy részét lehet ennek a szerződésnek megtekinteni? Nem tudom, Winterman úr milyen törvényre hivatkozik, ami azt hírná, hogy egy 300 oldalas nemzetközi azt közérdekű olvasmányjá kell tenni. Amit közérdekű információként meg kell adni meg kell tenni, ez már 2003-ban megtörtént, ugye a BKV, amikor lezajlott a közbeszerzési eljárás, amely közbeszerzési eljárásban persze mindenki részt vehetett, aki egy ellenzéki is volt és delegál volt bizottságba és ott lehetett információhoz hozzáférhetett, de ez már a múlt 2003-ban a szerződés kötés után azok a közérdekűnek nyilvánított információk, hogy milyen témára, kivel, mennyiért, milyen határidővel, milyen feltételek kötöttek, Ez, ezek már akkor nyilvánosságot kaptak. Ez nem több ma, amit csinálnak, mint, mint egy balhé az önkormányíti választás közepén. Egy, egy nevetséges balhé. Tehát én azt gondolom, hogy két szemléletmód van ebben a városban. Van, aki a megoldást keresi, hogy hogy lehet a kombinó villamosoknak közekednie, és ebben természetesen nagyon szigorúan kell fellépni a BKV-nak, mint megrendelőnek, és természetesen a Siemens-nek teljesíteni kell a szerződésben vállalt kötelezettségét. De a megoldást kell keresni, és nem a balhét. Én azt gondolom, hogy ez két teljesen különböző szemléletmód, és ha urat az elégíti ki, hogy ő balhézni akar, akkor balhézban ettől a kombinok nem fognak járni, a kombinok attól fognak járni, hogyha valaki teljesíti a szerződésben a kötelezettséget és ezen kell dolgozni. Azt hogy most leül és olvasgatja 300 oldal a szerződést, ettől a kombinok nem fognak járni, de ettől ez persze nem mentesíti a BKV-t az alól, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a siemens kiverje, kihajtsa a szerződéses kötelezettségeit. Akkor Wintermantel Zsoltól kérdezem, hogy miért balhéznak először is, aztán ezt kiegészítem még azzal, hogy én nem tudom, hogy attól járnak-e majd a villamosok, hogyha ez a vita megszűnik. Én nem tudom, mitől nem jártak, már akkor sem, akkor nem jártak, és nem tudom, hogy milyen garancia van arra, hogy ezek járjanak. Szerintem jó, hogyha ezek a szerződések nyilvánosak, de átadom Wintermonte voltnak a szót. Hát lakosimre természetesen tekintheti a mi fellépésünket balhézásnak, ehhez neki joga van, és egyébként vitatkozhat a magyar hatályos jogszabályokkal is. Milyen jogszabályra hát, gondol, Wintermann terülhat A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény. Így van, ez a közérdekű adatnyilvánosság. Beszélhetnek egyébként, vagy most én kaptam meg a szót, vagy lakosim Csak lakosim szeretném, ha nem blösszelnénk össze-vissza a levegőbe, teljesen fölösleges blössz így van, tehát még egyszer mondom, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, ez a 62-es -62 törvény, törvény. A 77. paragrafus el lehet olvasni, és egyébként lehet is. Mi nem És egyébként adatnak. Péter Falvi Attilával is lehet vitatkozni, és esetleg őt is meg lehetne próbálni bekapcsolni ebbe a beszélgetésbe, bár ezt tudom, e merénylet most a szerkesztőknek. Kettő szállál. darab telefonunk e van, elnézést kérjük. Akkor mindenféleképpen merénylet, de Péter Falvi Attila tegnap is és ma is nyilatkozott, hogy mivel közpénzen történt a beszerzés, ezért a szerződés nyilvános és nyilvánosságra kell hozni, és még azt is kifogásolt a Péter Falvi Attila, mondom nem én, tehát ha Fidesz balhézik, akkor felejtsük el most és a Péter fahlvi de ami biztos elmondta, hogy nem is a siemens a jó indulatán kellene, hogy múljon. Tehát csak egy színjáték az, hogy Demszki Gábor itt fölszólítja a BKV-t, a BKV engedélyt kér a siemens -től. Nem a siemens a nagy múlik az, vagy nagyon remélem, hogy nem a Siemens nagy lelkiségén kell múlnia annak, hogy Magyarországunk ma betartsanak egy jogszabályt. Lakos kérem reagáljon az ne! Nehéz egy rádió isorban egy jogszabályról beszélni, amit nem tud megmondani. Wintermantel, hogy hogy mi, minősül közérdekű adatnak a BKV semmilyen közérdekűnek minősített adatot nem kíván eltitkolni ebben az ügyben. Nincs és ez joga. Tehát ez egyértelmű, hogy nincs joga eltitkolni közérdekűnek minősített adatot. Ami meg az, azt pedig nyilvánosságra hozta eddig is, és nyilvánosságra fogja hozni. Egy szerződésbe betekinteni, az pedig egy lehetőség arra, hogy bárki betekinthet, aki erre kíváncsi, és ez is most adottság, lehetőség. Én azon túl ezen, ezzel a témával nem igazán foglalkozni én mindig a megoldást keresem, és a BKV-nak is a megoldást kell keresnie. A tőle elvárható legnagyobb szakértelemmel rá kell kényszeríteni a szímezt arra, hogy azokat a hibákat javítsa ki, amelyek gátolják az üzemszerű működést. Ez a megoldás útja, és e felé törekszünk. Nem gondolják azt, uraim, hogy ez a választási kampány ez egy kicsit torz lett tematizálva ezek körül a kombinók körül? Tehát az, hogy most negyedszer is elromlik-e a kombinó? Vagy elvállalja-e a, a, a, a felelősséget mondjuk akár a Siemens? Akár a Siemens-en be lehet-e hajtani? Ki lehet-e verni belőlük a kombinók működő képességét, vagy sem? Tehát hogy nem erről kéne, hogy szóljon ez a kampány. Tehát ez csak egy technikai kérdés ahhoz képest, de hogy de itt négy éve, negy éve, negy éve vezetik erően. ezt a várost, de és, erően erően és erően erően erően hogyan. Egyetlen érdemi mondani valója nincs ebben az önkormányi kampányban, csak kombinozik. Ezért mondtam, hogy ketté kell választani. Az van egy olyan szemléletmód, ami megoldást akar, jót akar ennek a városnak, városnak. Van egy olyan szemléletmód, aki meg csak hét akar, és azt akarja, hogy erről szóljon az önkormányi választás. Ha nem lennének most választások, ez az ügy, ez rég nem lenne napirenden. Winter Terul? Igen, hát ha nem lennének önkormányzati választások, akkor nem zajlanának ilyen rohamtempóban, 16 év lemaradását behagyva az útfelújítások, nem kellett volna előrébb hozni a kombinó kapcsán a belső vezetéke, -hát, a belső vezeték. Hát megint azért van baj ezekre a, a, a dolgokra, hogy 80-szor 80 a belső hogy 81-ször hát még egyszer állítja a valótlant, teljesen fölösleges. Kérem, hogy hallgassuk meg egymást, jó? Annyira furcsa érzés, hogy Jerry Springer szerepében kell, hogy érezzem magam, de furcsa furcsa érzés, előre. ez egy ilyen politikai kultúra, úgy tűnik, uraim. Ja, tehát előre, akkor... A politikai kultúra, kultúra ott hogy valaki kultúra. nem hát, hazudik hát, ilyen nap, a nap, alatt, politikai kultúra, uram. Volt? Igen, tehát én nagy tiszteletten eddig mindig lakos urat, úgy tűnik neki ez a stílusról, hogy folyamatosan túlbeszélni akarja a másikat. Tehát még egyszer mondom... Egyébként, Wintermantál túlbeszélni. Akkor ismét negyedszer is belekezdek a mondandómba. Tehát én nagyon károsnak tartom azt a felfogást amikor mindent a kampánynak kívánnak alárendelni. Itt arról van szó, hogy elköltöttek a magyar adófizetők pénzéből 40 milliárd forintot. Ezt természetesen az SZSZ és az MST jól felfogott érdekéből a kampányra próbálták időzíteni, mindenféle határidőt sürgettek, emiatt egyébként a szakértő jelentésekben leírt módon, szemmel láthatóan rossz kivitelezési munkát végeztek a felső vezetékek kapcsán. A kombinok folyamatosan lerobbannak, ajtóhibája van, fékhibája van, most hajtóművet kell benne cserélni. Én azt gondolom, hogy ez persze, mivel kampány van, a kampány témák közé sorolandó, de ez egy nagyon fontos kérdés, mert tanulnunk kell ezekből a Dolgokból. Ha minden egyes alkalommal legyintünk egyet, és azt mondjuk, hogy át csak az ellenzék balhízik, át csak a kampányt akarja tematizálni, akkor a következő beszerzés is ilyen botrányosan fog zajlani, és minden egyes trolibus, minden egyes autóbusz, minden egyes új villamos, Notta benne a négyes metró az átadása után folyamatosan majd e, karbantartás és szervizelés alatt lesz, mert hogy, mert hogy nem tanultunk a saját hibáinkból. Szerintem meg kell találni a műszaki felelősöket, és meg kell találni a politikai felelőseket, mert itt véleményünk szerint a ikai felelőtlenség születte, a műszaki felelőtlenséget is azért vagyunk abban a helyzetben, hogy egyébként demfigávon nagy látványosan széles mosolyal abatta a kombinót mindenféle híres emberrel, fényképeskedet rajta, de akkor amikor kiderül, hogy baj van a beszerzés körül, baj van a tendereztetés körül, baj van a teljesítés körül, akkor pedig azt mondják, hogy az ellenzék ballhézik. Én azt gondolom, hogy tisztán kell látni, és ennek az első lépése, hogy hozzák nyilvánosságra a szerződéseket, ami egyébként közpénzből történő beszerzés kapcsán maga a szerződés is nyilván ezt maga Péter Falvi Attila mondta, nem velem kell vitatkozni, hanem akkor az adatvédelmi biztossal, azt pedig nem tekintjük betekintésnek, hogy egy tortúrán, egy, egy regisztrációs procedúrán keresztül, egy zárt szobában lehet lapozgatni a szerződést. Ez egyébként a demokrácia megcsúfolása. Mielőtt lakos Imre tudna reagálni, és ebben az utolsó kérdést teszem fel az elhangzottakra, még egy kérdést tennék. Főpolgármester ő, úr még azt mondta szombaton, hogy ha akár még egyszer öt perccel le kell állni valami hiba miatt egy kombinónak, akkor valamennyit visszaküldik, azt kérdezném meg, hogy erre van-e lehetőség a szerződés szerint? Ezt kitől kérdezünk most tőlem? Igen, igen, öntől kérdezem. Hát, uh -huh. A szerződés az egyértelmű, mert ha elolvassák, akkor benne van, ha van olyan állapot, amikor nem szerződésszerű teljesítés, ha beszélünk, akkor annak a jobb következményei megvannak. De egyébként, ez az egész Tehát ezt vegyük komolyan, vegyük komolyan, hogyha még egyszer, még egyetlen, egyszer egyetlen egy kombinó elromlik, akkor az egész tokkal vonóval vissza lesz küldve a Siemensnek. Hát én ezt nem mondanám, hogy senki nem gondolja, hogy becsomagol egy kombinót és visszaküld tokkal vonóval. Hát gondolom, a hogy, a, komolyan, hogy a, hát én, én se értem, hát ezt maga a főpolgármester mondta. Hát én is csodálkoztam, amikor hallottam. Igen. De, De hát ez maga a főpolgármester, ez, a, ez az sds es főpolgármester, igen, lakos úr. Tehát igen, ez, ez igen. nem mindenki, ez, a, ez az sds es főpolgármester lenne. Hát ezért is csodálkoztam, gondoltam, hogy kérem a véleményét ezzel kapcsolatban. Hogy hát hogy lehetséges ez? nyilvánvalóan nem lehetséges visszaküldeni úgy egy villamost, hogyha nem a szerződés szerint kell, mindig kell, kell, a szerződés szerint kell eljárni, és amikor valóban arról van szó, hogyha eljött egy olyan állapot igaz az ügy, hogy a Szimmelsz azt mondja, hogy képtelen szerződés szerűen teljesíteni, vagy nem a, ö, ö, tudja azokat a paramétereket a villamos, amit leszerződött, akkor az nem egy szerződés teljesítést, és akkor azt vissza lehet küldeni. De most nem ez a téma, nem ez a lényege ennek a dolognak, az a lényege, hogy minden nap újból előhúznak a kalapból egy újabb newsit, és ezen lovagolnak, miközben semmi újat nem mondanak hosszú hetek óta, szajkozzák ugyanazt a három mondatot, és ezzel a témával próbálnak tematizálni egy önkormányi választási kampányt, mert úgy érzik, hogy ez nekik jó. Miközben én úgy gondolom, hogy ez az ügy, ez nem egy választási kampány téma, hanem egy szigorúan egy szakmai ügy, amit szakmai módon kell megoldani. Lakos Egyébként ígyre. csak egy megjegyzés amikor kampányról beszél valaki egy 2003-ban lefolytatott közbeszerzési eljárás, 2003-ban megkötött szerződés, az nem egy 2006-ra szóló kampány, úgyhogy de az hesszák, hogy betűről, betűről, mondatról, mondatra minden állítását meg lehetne cáfolni annak, amit Wintermantel úr mond, de ha egyszer megcáfoljuk, holnap még egyszer elmondja, holnap megcáfoljuk, utána megint elmondja, hát vége láthatatlan folyamat, és ennek sajnos mindig a média teret is ad, mert egyszerűen következetesen nem lehet ugyanazokra mondatokra, ugyanazokat a válaszokat meghallgatni, mert ha egyszer válaszol az ember akkor holnap megint előre kezdi. tehát teljesen fölösleges vitába bonyolódni ezzel a témával igazság szerint én egy dolgot remélek hogy a kombino villamosok járni fognak és mindenki örömére közlekedni fognak Budapesten, ez a lényeg ebben sokunk reményében osztozik Lakos Imre, Wintermonte Zsolt köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. köszönöm szépen Azért jó volt ez a nyuszin lovagló sztori, nem? Mindig előhúzunk egy újabb és az lovagolunk. Hát ez külön jó volt. Kóka lenne a veresügy mozgató rugója? Mint azt a szocialista vezető politikusok a világgazdaságnak elmondták, nincsen napi renden veres János pénzügyminiszter elmozdítása, a pártbizalmát maximálisan élvezi a pénzügyi tárca első embere. Ezt annak kapcsán jelentették ki, hogy a magyar hírlapban az jelent meg, menesztik a szocialista pénzügyi vezetőt. Az első kormány szóvívői cáfolatot gyócsány Ferencé követte, melyhez az SZDSZ elnöke csatlakozott, nincs a pénzügyminiszter leváltásáról szóló megállapodás. Veres Jánosra nagyon nagy feladatok hárulnak akkor, amikor következetesen végig kell vinni a konvergencia programot, és ebben őt a Szabad Demokraták Szövetséget támogatni fogja tette hozzá koncegábor. A hírszerző szerint az szdsz es támogatásról már megoszlanak a vélemények az MSP-ben. Több szocialista politikus Kóka János gazdasági minisztert, illetve támogató, igaz nem feltétlenül SDSS es híveit sejtik a hírlapban megjelent cikk mögött. A két miniszter közötti nézeteltérések eddig nem kerültek nyilvánosságra, de az MSZP-ben is sokan tudnak a köztük lévő feszültségekről. No, hát miért ismeresztenék Feres Jánost, uh, hiszen olyan jól állunk. <gül> de én én nem, nem is értelem. Hát mi, mi, mi a gond? Tehát, hiszen valahova elkavarta ugyan az országnak a gazdasági helyzetét még a választások előtt. A büdörgésből valahogy megszólítás lett, de igen, erről, igen. erről biztosan nem őt el. Igen, de, de. És ráadásul nem, hát egy tisztességes pénzügyminiszter mit csinál, megmondja, hogy nem nincs tisztában az országnak a gazdasági helyzetével. Vagy hát nem volt, de azóta előkerültek a megfelelő iratok, megnyíltak a megfelelő fájlok, Nyilván előkerültek olyan Winchesterek, amik Isten tudja, hogy hova kerültek addig. Hát addig csak a Delfy józdához tudott fordulni, hogy mi is lesz vajon kedves jósnő a magyar gazdasággal. Hát nem tudom, és jöttek az opskuros jóslatok, jó, de ilyenkor, most triméját. ilyenkor, ilyenkor itt becsúszott a zsebében néhány ezer euró, és akkor kiderült, hogy. Szárnyalni fog a magyar gazdaság, a pannonpuha nagyot ugrik, és hát ő pedig, mint egy jó pénzügyminiszter, ezt következetesen és korrektül közvetítette mi felénk. Hogyan ő neki az a szokása? Még azt külön tetszik, hogy az SDS támogatásáról biztosította a konvergenciál csomagot, Én, ha jól emlékszem, a választásban az sds nek komoly adócsökkentési koncepciója volt, például járulékterek csökkentése kapcsán, vagy áfa csökkentés kapcsán. Nem értem, hogy ők miért mennek szembe a saját programukkal. Hát itt lenne az SZDF SZDSZ számára a lehetőség, hogy valami halvány nyomokban önálló politikára emlékeztető dolgot művelje. Ja, hát van nekünk ide egy, kifejezetten az SZDSZ-szel is, hát a báradrág a drága Kókával kapcsolatban, egy nagyon-nagyon idevágó bejátszunk. Álságos ígérgetéssel vádolja a gazdasági miniszter a Fideszt. Kóka János azt mondta, az ellenzéki párt ismét populista módon akar a választásokon nyerni. A Fidesz fejezze be, az álgazdasági politizálás szólította fel a nagyobbik ellenzéki pártot a liberális gazdasági miniszter. Kóka János szerint nem igaz, hogy a polgári kormány komolyan vette volna a magyar kis és közepes vállalkozásokat. Mint mondta, 1998 és 2002 között 18 kisvállalkozó 72 milliárd forintos forráshoz jutott hozzá, 2003 és 2006 között pedig több mint 71 ezer hazai kis és közepes vállalkozás, több mint 700 milliárdot használatot felsorolta a tárcavezető. A tárcavezető felszólította a Fideszt, hagyjon föl azzal, hogy a kormány stabilizációs programjából kovácsoljon magának választási sikert. Jancsika megírtad a házi feladatot? A, a Viktor engem nagyon bánt, Jancsika, megírtad. hát nem engem, engem a Viktor már megint populista ígéretekkel bombázati, nem lehet házit érni ilyen körülmények között. <gül> jó, jó, jó, hát a, az a csodálatos, de tényleg, ahogyan ez itt elhangzik, hogy populista ígérgetések, tehát, hogy a kóka beszél erről, de tényleg, mi volt a, a, mi volt a, a több SZDSZ kevesebb adó? Uh -huh. Emlékszünk mi erre? Uh -huh. populista... Viszont a mint tudjuk populista ígérgetések? De, hogy, de tényleg hol élünk? Tehát ma már mindent lehet? Tehát tényleg azt gondolják, hogy az embereknek az emlékezete az nem terjed tovább három hónapnál. Jó, hát körbenéztek, hogy milyen kártya maradt még az asztalon, amivel, amit lehet politikai programként használni, és semmi nem maradt, mint hogy a csúnya Fidesz. Tehát ez a kártya már hihetetlenül szét van szakadva, és már igazából senkit nem érdekel, hogy mi van de rajta. Lehet de tényleg most, hogy azután, hogy előadták azt, hogy több ezer lesz kevesebb adó, ezután az összes létező adónemet megemelik, további új adókat találnak ki, <gül> Ezek után képes azt mondani, hogy. Álságos ígérgetéssel vádolja a gazdasági miniszter a Fidesz. Kóka János azt mondta, az ellenzéki párt ismét populista módon akar a választásokon nyerni. Bán Viktor szerint ez egy álmokfutó miniszter szétverik az egészségügyet. Ma a magyar egészségügyben olyan káosz van, amire ember emlékezet óta nem volt példa, mondta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szegedi sajtótájékoztatóján. Az egészségügyben uralkodó állapotok most már nem tekinthetők pártkérdésnek, azonnal cselekedni kell hangsúlyozta a politikus. Hozzátette a parlamenti képviselők, nem nézhetik tétlenül a miniszter álmokfutását, amelyel szétveri a magyar egészségügyet. Mint mondta, a Fidesz kezdeményezte, hogy az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága haladék Talánul üljön össze és hozzon döntéseket, hogy felszámoljuk azt a káoszt, amelybe a szocialista kormány vezette az egészségügyet.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 közök közül a mozgósítással sikerült a legtöbb szavazót elérni, ezért ezt alkalmazzák most is, ami 4-5 százalékot is jelenthet. Orbán Viktor arra biztatta az aktivistákat, hogy szakadtáig dolgozzanak a törvények tiszteletben tartása mellett szombaton és vasárnap is. Ez mit jelent? Mit jelent ez, amit Orbán mondott? Mit jelent az, hogy hogy minden voks kell, hogy meg tudjunk indulni a kormány ellen. Tehát, ha mondjuk most minden voks megszer, voksot megszereznek, tényleg minden voksot, akkor nagyon-nagyon sok önkormányzatban ők, ők adják majd a polgármestert, meg a többséget a képviselő testületben. Nem, ha minden voksot megszerezhetünk, akkor voksot, az minden. Most minden összesen... megszerezhető, minden jó. Minden a Fidesz számára megszerezhető, potenciálisan megszerezhető voksot. Tehát minden, minden olyan voksot. Minden vok, az minden, voks hát minden olyan voksot. Minden a, a, olyan embernek a voksát, akinek a személyben Orbán Viktornak a homlokán nincs ott a három ható. Azért tudjuk, hogy sokan élnek ebben az országban, akiknek a személyben. Orbán Viktor homlokára, Ez egy interpretáció, ezek nem Orbán Viktor szabadni. azt mondta, hogy nekik minden voks kell. Jó, minden voks. Minden voks egy kell. És, ha minden, és hogyha most, akkor jó. Minden voksot megszereznek. Akkor hogy indulnak meg a kormány ellen? Hogy indulnak meg? Mit jelent ez, hogy meg tudjunk indulni? Az a, az a durva, hogy Orbán Viktor, amikor a fidesz kommunikál, meg a Fidesz, szavazókkal kommunikál, meg a polgári körökkel kommunikál, akkor folyamatosan lebegtet egy fajta ö, jövőbeni politikai radikalizmust, amit azonban, aminek a határát azonban soha nem lépi át, és kínosan ügyel arra, hogy direkt módon, közvetlenül konkrétan soha ne utaljon arra, hogy ez mit jelent. Konkrétan mit jelent? Tehát a, együtt kell majd mozdulnunk. És akkor majd, ha itt lesz az idő, együtt kell mozdulnunk. De mikor van itt az idő? Tehát mikor van itt az együttmozdulásnak az ideje? Tehát most is arról van szó, hogy minden voks kell, hogy meg tudjunk indulni. Tehát azt írja, vagy azt mondja, hogy a választási eredmények tükrében radikálisan és határozottan fel fognak lépni a kormány ellen. Mit jelent ez? Eddig nem léptek föl radikálisan és határozottan a kormány ellen? Én azt látom, hogy a Fidesz 2002-es választási veresége óta olyan radikális és olyan határozott, amennyire az csak lehetséges. Olyan radikális, hogy a következő választásokat is elvesztette. Nem tudom, tehát nem tudom, hogy mit ért Orbán az alatt, hogy most már tényleg radikálisan, ha megkapjuk az összes voksot. Tehát miért nem mondja azt, hogy ő, azért akarjuk megkapni az összes voksot, mert a központi kormányzat már az MSP, legalább az önkormányzatokat szeretnénk megszerezni, hogy azt ne rontsák el. Tehát, ezt szokta mondani Orbán, hogy hát, elrontják, önkormányzat... a hazánkat, elrontják a hazánkat, de nem tudják annyira elrontani, hogy mi ne tudjuk azt jóra fordítani, hogyha együtt összefogunk. Érted? Hát, tehát az önkormányzatosság az, az ugye a fég, a demo, egy, egy demokratikus fék, tehát az államhatalom. Az egy dolog az önkor, a lokális hatalom az megint más, az lehetne egy ilyen Fékezhetni, demokratikus fék. Ezt, ezt is mondhatná. De az, amit ő most mond, az az, az, hogyha megszerezzük a nagyon sok voksot, nagyon sok önkormányzatban többséget szerzünk, akkor megindulhatunk a kormány ellen. Tehát mit tehet akkor majd meg Orbán Viktor, amit most nem tehet meg a jelenlegi önkormányzatoknak a... a, a, a, a, a jelen állapotában, ahogyan most az önkormányzatok közgyűléseiben a pártoknak a, a, a színei fönnálnak. Hogyan? Tehát mi, mi ez? Én ezt szeretném érteni. Mit jelent ez? Az önkormányzati választások jelentik az utolsó lehetőséget arra, hogy az ellenzék megszerezze az erkölcsi felhatalmazást a kormány elleni fellépéshez. De mi, mi ez a fellépés? Ezt szeretném érteni. Neked van fogalmad erről? Van elképzelésed erről, hogy hogyan akar Orbán majd fellépni a jövőben, ahogyan eddig még soha? Hát elindul, a, elindul a Fidesz, mint az, egyszer, az egyszeri káparédes tehén a liberálisok háza felé, de És ez a, csinál? Ez a, mit jelent? semmi ott szépen ledek, hát persze, hát itt következőről van szó. Ugye jön október 23-a. Az is érezhető, hogy a Fidesz táborán belül van egy réteg, egy elég jelentős réteg, amelyik forradalom közeli hangulatban érzi magát. Úgy érzi, hogy tehetetlen. Úgy, és alatt tudja, mit jelent az a szó, hogy forradalom. Teljesen de... mindegy. Úgy érzi, hogy tehetetlen, és, és egyszerűen frusztrált, feszült, szeretne, szeretné az ellenérzését, tiltakozását való, ki, kifejezni. Én egyébként azt érzem, hogy az ország sokban van, és erre reagál ez a, ez a réteg. Na most a Fidesz nem szeretné, tehát szeretné ezzel a réteggel kommunikálni, de mégis a politikai szalonképességen belül maradni. Ezek azok a jól ismert Fidesz gesztusok a saját radikális csoportjai felé, amelyek olyanok, mintha mondanának valamit, Közben valójában nem jelentenek semmit. Tehát pontosan ezt mondta te is. Ez olyan itt, mintha a kormány elleni összefogásról, a kormány elleni fellépésről lenne szó. De, de teljesen tartalom nélkül most mit jelent ez? Hogyan az, hogy döntik meg, meg az jelent, önkormányzatok a, a, a központi Mit jelent, meg, az, hogy, mit jelent az, ennek alkotmányos lehetősége Mit jelent az, hogy egy, egy ellenzék elindul a kormány ellen? Semmit, egészen konkrétan semmit. Hogyha, ha a Fidesz azt mondaná, hogy a e, választási e, ígéretek és a választás után bekövetkezett program közti óriási különbség miatt új választásokat kell e, kírni, mert ez a mit tudom, társadalmi szerződésnek a felrugása az egy érthető világos. És hogy annak sincsenek várját, meg az alkotmányos feltételei. Várját, e, o, egyébként val, val, valamennyire egyébként megvannak, ugye ez a visszaívhatóság nem jönne össze, de teljesen mindegy, az egy érthető jobboldali radikális politikai lépés. Lenne. Érthető és követhető, ez egy tartalommal teli jobboldali radikális politikai lépés lenne. Most a Fidesz úgy tesz, mintha jobboldali radikális politikát kívánna folytatni, de ebben és semmilyen tartalmi elepet, elemet nem látok, pusztán egy nagy retorikai eh, blöfföt. Elindulunk a kormány ellen, ez semmi, semmit nem jelent. Az önkormányzati választások eredményétől függetlenül elindul az MSZP elnöki posztjáért Gyurcsány Ferenc kormányfő, aki a figyelő heti lapnak adott interjúban jelentette be a döntését. A miniszterelnöknek ezzel az a célja, hogy a párt és a kormány irányítása közös akaratot tükrözzön. Hát mi is tántorítaná el Gyurcsányt? Hogy hát, hogy a kor, kormány után a pártot is a saját kezébe vegye, és ezzel teljesen és végképp centralizálja ezt a Magyarország nevű céget. Hát, hiszen ez a Fidesznél már annyira jól bejött, ez a centrális irányítás, konkrétan nem bírnak azóta se lábra állni, azóta egy olyan dinoszaurusz lett a Fidesz, amely, e, mire megfordul addigra már két normális párt alakul körülötte. De hát ez egy olyan jó recept. Ez hm. miért ne vegye át az MSP is? Ebéként én azt gondolom. Ed eddig, ami az MSP, ami a, a mások mondták, én persze mindig a fejem, de sokan mondták, hogy az MSZP mellett még az szól, hogy nincs az a erős központi irányítás. Tehát, hogy azért mégiscsak ott ilyen nagyon-nagyon-nagyon egymással összefonódó, szövevényes lobby tevékenységek, meg kamarilla politika, meg ilyesmi zajlik, míg a Fideszben felülről leiratozás van. Uh -huh. Na most látjuk azt, hogy Na, ha eddig volt szó erről az MSZP-ben, hát akkor ennek most vége. Hát, vagy legalábbis Gyurcsány azt reméli, hogy ennek vége. Én szerintem ugyanúgy megmaradtak azok a belső feszültségek az MSZP-n belül, amik idáig megvoltak. Ott legalább három nagyon erős táborból áll az MSZP, és ezek szerintem nem mindig összeegyeztethetők olyan szépen, mint az kifelé mutatják. Egyébként a Fideszem belül is megvannak ezek. Én azt gondolom, hogy ahogy szóval A fidesz gyurcsány... belül egyébként nincsenek meg ezek, de mindegy, most már. Oké, okay, okay. szerintem a Gyurcsány Ferenc az egy olyan bugócsiga, amelyik elindult uh, akkor, amikor megegyesítő vette a hatalmat, és azóta pörög úgy, ahogy van. Egyszerűen nem tudja magát leállítani, úgyhogy én nem, nem érzem, hogy ebből a lendületből ő vissza tudna venni őt. Ez a lendület segítette a politikai hatalomba, ez a lendület tette őt népszerűvé baloldalon, ez a lendület tette őt a kiemelkedő baloldali politikussá. Ez a lendület egyébként, ami az ő legnagyobb kára, emiatt mondja a kijelentéseket, hogy nem kell félni, nem fog fájni, emiatt hisz abba, hogy a politikai provokáció az folyamatosan egy jó eszköz, emiatt tesz meg Mondatokat, és szerintem hosszú távon, pont egy centrális politikával ez lesz az a Azt mondja a miniszterelnök, hogy ő azért akar pártelnök lenni. Ne legyen kétségünk, hogy meg fogja szerezni a pártelnöki posztot. Mert a párt és a kormány irányítása közös akaratot kell, hogy tükrözzön mert eddig ezek az akaratok úgy széttartottak. Tehát a Hiller haver volt az a nagyon-nagyon kemény akarat, amelyik a Gyurcsányéval szemben olyan konzekvensen és olyan határozottan <gül> Jó, ez, ez, ez hogy tegyem hozzá, hogy az, uh, nem régen volt az a Hiller nyilatkozat, hogy Orbán Viktor és az ő nem tudom csatlósai támadják Gyurcsány Ferenc miniszter Tehát a Hiller egyedüli önálló megszólása arról szólt, hogy ne bántsátok a Gyurcsát. Szóval na, ennyit a ősi antagonisztikus ellentétekről, amiket most át kell hidalni egy nagy központ irányítása. Egy terjedelmes cikkben elemezte a magyar belpolitikai helyzetet szerdán egy svájci napi lap. A cikk szerzője Mesterházi Attilát a szocialisták sajtószóvivőjét is idézte elemzésében. A cikk író részletesen ismertette a mostani takarékossági intézkedéseket, hozzáfűzve, hogy ebben a szocialisták nem egységesek. Véleménye szerint a Fidesz számára kifejezetten kritikus időszak következik még akkor is, a szakaszgyőzelmet ér el az önkormányzati választásokon. Amennyiben a Fidesz vedetője továbbra is populista, kvázi az a veszély fenyegeti, hogy a nemzetközi gazdaság teljesen elfordult őre, írja a tudósító. Jaj, hát akkor mi lesz? Jaj, a, jó, jaj, nemzetközi jaj, gazdaság, jaj. a nemzetközi elfordul... gazdaság Mert a nemzetközi gazdaság az köztudottan olyan, hogy az így ilyen, ilyen cikkeket olvas svájci lapokban, hogy... na, populista az óra. Or... Milyen, milyen az ellenzék Magyarországon? Jajaj... Jaj. Populista. Na mennyi profittal is működik az a cég Kelet-Európában? 500 százalékos? Na jó, vonjuk ki, kivonjuk. Kész. Menjünk Ez Kína. a egy olyan helyre. helyre, ahol az ellenzék, <gül> demokrata. Jó, tökéletes. <gül> ez, de, de ez a bóckozás, ez annyira tetszik, amikor ez Egyetlen érdekel. egy dologért maradnak itt, az alacsony munkaerőért, mert a nagyon gyenge szakszervezetek miatt, és azért, mert adókedvezményeket kapnak. Abba például elmennek, ha ezek közül bármelyik egy picit is sérül. Olyan Na. helyre, ahol alacsony, oh, és, és ahol a olyan populista a populist, Tájföldre, vagy Tájvárra, vagy Maláziába, vagy ilyen helyekre. Szovákiára. Ahol... Ja, igen, igen. Nem, de hát ezek a, ezek, a, ezek, a, ezek, a, ezek a régi, hagyományos értelemben demokráciák. De tényleg, az olyanok, mint, az olyanok, mint Malázia. mint de nem csodálatos, amikor a nemzetközi piac próbálja nekünk, próbálja rajtunk a demokratikuságot, meg, meg az étoszt, meg a morált a kérdés, azt mondja, fúj, fúj gyerekek, de ez igen, már, már demagóg. Tehát azért úgy, a világban lesz az, amelyik majd a demokráciát így számon fogja rajtunk kérni. Jó, úgy, most, most három nagy multinak a reklámját most ide elképzelem a fejembe, és utána azt mondom, hogy foly, fúj, fúj, ez az Orbán de demagóg. Elképesztő. Van itt nekünk egy füzetkénk. Arra gondoltunk, hogy az következő 6-8 percet ezzel csak eltöltjük. Ez egy kis, kis uh, ismeretterjesztő füzet, közös jövőnkért az MSP terjeszti. Ezért kampány www.ezért.hu 0640 33 55 Ezen a telefonszámon lehet kérdéseket feltenni. Miért? De nem azt a kérdést tám, hogy miért hazudtak, mielőtt még kírták a választást, mert arra füzetkére lennék kíváncsi az ezért tehát ez egy, ez egy indokolt füzet kell lenne, nem? Ez csak arról szól, hogy miért kell felemelni az adókat és mindjárt a képen itt van egy fogorvosi rendelőben egy, egy, egy fogásznak a kis tükre amivel betekint egy szájba és egy fogsort tekint meg ezzel most azt mondanom sem kell, hogy a fogsora száz százalékosan ép tehát egy tökéletes, egy, egy egyetlen hiban nélküli fogsort néz tehát akkor miért fogjuk megműteni az illetőnek a fogát? mert egészséges, ezért... <gül> <gül> Várjál, de itt aztán tényleg el van magyarázva nekünk, pontosan úgy, mintha vagy fogyatékosok, vagy általános iskolások lennénk, hogy miért. Senki sem szeret fog orvoshoz járni, de mindenki tudja, minél hamarabb kezeltetjük a fájós fogat, annál gyorsabb a gyógyulás. <gül> Most, amikor a magyar költségvetés egészsége a tét, nem habozhatunk. Meg kell tennünk a szükséges lépéseket. Na most a lépés, a fogorvossal kapcsolatban a lépés, az kikérem magamnak, hogy valaki belelépjen a számba. Már pedig valami ilyesmi történt. Lehet, hogy szükséges lépés, de ez a lépés, ez nem most vált szükséges azt gondolom, hanem ha szükséges volt, ez a lépés, akkor ez a lépés ez nyilvánvalóan szükséges volt már a választások előtti napon nem csak az azt követő héten lett szükséges. Ez olyan, mintha járnál egy fogorvoshoz, aki az egyik héten azt mondja, hogy. Tehát neked csodálatos fogsorod van, -e? neked dübörög a szád, hogyha szabad egy ilyen kis képjelenmondást használnom, de neked egész egyszerűen csodálatos a mosolyde. Nem akarsz egy colgate reklámba szerepelni, majd a következő hiton azt mondja, hogy hát itt óriási bajok vannak, ne arra úgy. Hát minden ö, ö, fogad, szuvas, hát egyszerűen az egészet ki kell kapni úgy, ahogy van. Hát miért? Hát ezért. Hát az a, az a fő kérdés, hogy mit mit osztogatott ez a kormány a választások előtt. Csokit. Csokit. Most meg itt kapálózik a szám környékén egy fúróval. <gül> és azt állítja, hogy az én fogam három nap alatt romlott el. És letúl azért, mert nem használtam elég fókrévet, és nem a megfelelően mostan fogat. Vagy pedig azt állítja, ami még rosszabb, hogy megvolt valaha az én képem a fogamról, csak valahol elveszett. <gül> <gül> és akkor ő belenézett az én számba, és hát úgy látta, mert biztos behomályosodott a tükör, hogy az egészséges. De most előkerült valahonnan a felvétel az én fogamról, és hát itt a csúnya nagy luk rajta. Hát ezt ki nem, Én megértem, hogy nem szeretsz fogorvoshoz járni, és hogy anyu azt mondta, hogy moziba megyünk, de most ezt meg kell gyógyítani. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy most romlott el? Tényleg az utolsó három étkezés az, ami alatt tönkrement az én fogam? Valamint elmennék egy olyan fogorvoshoz, aki még fél évvel ezelőtt nem tudta megmondani, hogy épek -e a fogaim vagy nem, e, és utána most megtalálta a röngen képet, és higgyem el neki, úgy, hogy ő most tényleg ezt rendbe tudja rakni. Én annyira kíváncsi vagyok arra, hogy milyen fogorvossal kezelteti a fogát, mondjuk Gyurcsány Ferenc. És mit szólna Gyurcsány Ferenc, hogyha egyik héten azt mondanák neki, hogy jók a fogai, következő héten meg belenyúlnának egy, egy, egy, egy fúróval. És hogy fizetne ezért? Főleg erre vagyok kíváncsi. Egy néhány SMS itt a műsor végére. Robi, ne félj, a Fogdoki nál nem fog fájni, írja mm -hmm. nekünk, Betty. Ez a szükséges, de nem elégséges lépés jön még, hidd el. Egyébként ezek, ezek már a tényleg evidenciák, ezeket a lépéseket meg kell tenni. Tehát lehet ezeket magyarázni, világos, hogy meg kell tenni. Az az jó kérdés, hogy hogyan jutottunk már megint idáig. És erre nem hajlandó senki válaszolni. Senki sem szereti, ha emelkedik a gázára, írja a kis ismeretterjesztő füzet. Senki sem szereti, hogyha emelkedik az áfa, vagy az egészségügyi hozzájárulás. A furcsa az emberek nem, hogy ezeket nem szeretik, elképesztők, mert nem látnak előre, nem, nem látják a távolatokat. Nem tudja azt, hogy a kirohada foga a szájából, az nem jó. Ezt most ezen át kell lesni. Azonban mindennél fontosabb, hogy helyreállítsuk a költségvetés egyensúlyát, máskülönben veszélybe kerülhet az ország hosszú távú fejlődése. De hát könyörgöm, a választások előtt még nem volt veszélyben az ország hosszú távú fejlődése. Enket hát irigyelt egy csomó ország. Hogy történhetett ez? Továbbra is nyomozzuk ennek a, ennek a súlyos fokszubasodásnak az okait, és továbbra is nyomozzuk a demokrácia az érték választási kampánycsomagjának ezt a hihetetlen mérepülését. Hova? Van még lejjebb?